قران محترم واریدونکو د مولانا عبدالباری صاحب دوره تفسیر قران دا بهانه نمبر 6 پټو پایا মহলلا کې رغزه مسجد کې په 15 7 2009 کې شوره د دې د ملایدو پته یا ساتي سنت کې څڑ ان سیډیز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیرار اور خوابي پروف رائټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03615710124 دایې پورین د اسپلې لا افلم یسیرو فلاردو آیا د اینګر دی پدیس مکه کې پاینګورو چوګوري کیف کان عاقبت اللذین تسنگون بام بحل کوم من قبل متمحید دینو دمر الله ولهم الله عاقبت رؤسواغی وللكافرین اد بارد کافرو امثالها عذابون دی پشاند دی ذالک بیان الله دا پدیوځ چې کینن الله رب ال دا عزت داس په ګمله تو ځاله ګبی ان الله دا پدیوځ چې کینن الله مولا الذین آمنو امدادید مؤمنانو دی وانل کافرینو بشک کافر لا مولا لهم نشته لري مددګار ددی لپاره د مولا معنا پدی د کې قران او سر دی لا مولا لهم لا ناصر لهم دا معنا اول کې دا تفسیر مدارک کړي د چا لا ناصر لهم سر دفر علا زقبل ریک الله رب ال عزت څه زه د دې ټول خلکو مولایم مالک د دې ټولو زیمه او یو کبد دی نو زکه د دې مولانا مراد پدې دی کئ ما سره مددګار دی کړه مؤمنانو مددګار خو الله دی خدای کافر نه ان الله یذخل الذین امنو دا بشارت ذکر کئ مؤمنانو ته او ومیلته کئ دې سره jihad وکئ چې الله خو تاسو لپاره جنت تیار کړی دی ان الله یذخل الذین امنو الله بدنک یا غسان چې ایمان راوړل دی لو سوالی لوونه کړی دی ن کو جننا ې دااسې جنتونو ته تجری چې به کې من ته تیهار لاندې د غې نهروونهله ځ نه کفرووه کسان چکوفر وکوو یا تمت ته اوونه دیفا داخلې یا کولونا خوراک کوئ کم تا کللو اناوڅګه چې خوراک کې ډانګرنارو م والله او اوور دد ځای دی دا تشبی په سکې ده چې کو فرم د ځناورو غ خوراک کوي نو ګړې ووجدي د تشبی. یاو دا دا فرق نه کوي په مابین د حلال او د حرامو کې غوې هغه حلال او حرام پیژنې او د دې ته شینده کوي نه خل او ته چي د فایدې او بې فایې دا څه مینه په وينه دا نور سروي کلا کلا د څپوږ مې بوډه او خري او کلا کلا چې دنو بلیو بوډه ده چاغه او خري چې ما خامله رازي ده سي دېګ تیور شي اده شپې بیا هملای د د د کسې د فید د نقصانشی نه په ینی که حالې مخ راله کههرا مې مخل راله بیم خر واخخوري یاسهشیخوري دسم الله و نه و دکسې دی دی هغه خره الحم الله و نه ی وک دوازو کې خ مزه دا ه کې وکي د به هم ډه کې وکې په شابه وړي بل چې زناور د هغې ټول مقصد د خوررا کې. می ریتم خیالی تو کور کی بولالیں اس سے بہ نہیں فدیبل گیا خلب وہی خمزدار شان بکئی اگر زڑو اخی جھوڑلیکن اخوان نے پخلے کی بروتی شان کیں ندا قصیدے دے چھ مقصد ٹول خوراک دی ہاری مقصد دبارہ چھ لے ٹول رسلوئی نور از سوال روئسل د خوراک سینو خو بے شمارہ دا چاٹ دیو دا داش دا چھا شی دا بسہار کری دا با گرمہ کری دا بس بجی کری دا مسپخین دا با خامہ دا, دا د پاسا ملایان وروته نبوطلی ورپسین انا لاگی د پاسا ټول چنګمه یی بس یو خلک یو ټوله رست خپلواه نو ایدا دا او د زناور یعکلون کما تا یکل الانام وان نارو مسوالهون بل زناور کې خوراک کین چې ناس دینو پاسی وته ا دېوم دا کسین ناس به یوا دله بتلین چې د خوراک ټیم نینو په کورسې بناسین او د خوراک ټیم شو لکه د یالکې ګړی نه پخدا یې کینو که زمون خو رشتہ داری اګه یې به ګمرادو کې دا فصلونه یې مبياد اگړې دا سيازاده نه سري نو دوی ولا کور کې وا خبره را برکړي یما خام کې چرولې کنا نو هغه مالک نه په مخه را منډي وای او چې را منډي وای نو بس کټونی کېو ته ها چولي بدا کټ نه چا پیره ګرځیو فلب کې وای هجه کمي ته پکې ځای نه مې راويږي جوړې بلې له دوه ورځې ورکی وکاله دا کټ مستو ګرځي کله یو خو ګرځي ها کله مې چا پیره دا هم دکسي غويي وادله بتلې ویدی کورسو کی کینای نو تو کورسو کی د خدامه شی یک دم به د حال ور کولاوسی جرازی پی ان بس من دا ته چا ساته لاس ور ورسی یا کولونا کما تا کول الانام اذا نور غنی فراق کین نو وان نار مس اللهم اور دای زیدین فکایم مین قریاتن دا تو کی دونیوی ذکر کین ډیر د کولنا داسی دی یا شدقو واتان تا غسخو بطاقت کین مین قریتی گلتی صادا حقلینا اخرجت کا چتیس دیں ہلاک نہ ہم منگا ہلاک کر دیں فلا ناس اور الہم ننو سوق مدغار د دیں افمن کان علی بیناتن دا بیان د حال بے ایمان والو او بیان د حالت دا اگ چا کیں چھا ہا ہا توئی توغی یعنی سرکشہ او مومن دے دوڑو حالت د کر کیں من کان علی بیناتن هيا هيا سوء كيفي بواضح دليل <سؤال> من ربهي ده طرف درب دهنا كمن آياتي پشاند ده هيا چادي زينا له سوء وعمليهي چخستقل شوئي ده بدعمل لده واتبعو احواءهم او ده تابداري کلی ده خفل خواهي شو مثل دوالا ندي برابر ده یوزا جنت ده و ده بلزا دوزخ ده دوزخ جنت كس فرق ده ويواورا مثل الجنت اللتي ويد المتقون صفت ده جنت چواده شوئي ده پر ازگار وصرا کیها نهارن پدیک کی بای نهرونا مما اند اوبو غیر آسن چه نبای زڑی اوبو بزڑی نئی زکا چه زڑی شو نبوی تیزی فا نهارن پدیک با نهرو نئی ملا بنند پایو لم يتغیر طامو چه نبای بدل شیخ واند آغی پایو باندی جملک ٹیم ووڑی نخند بدلی وانهارن پدیک با نهرو نئی من خمر اند شرابو لذت اللی شاری بینا چه خون بور کئی سکن کو او بل و انهار من اصل مصفا و دیګ بینهرو نه دا ګبن صفا کړي شي بالکل صفا اس کیسه صدقه وبکینی ګړونه ولهم بیا من کل سمرات او دیته پره بای په دې کې هر رنگ می وي مغفرتكم من ربهم او بخنه بيد طرفه رب دلینا و دې ټول نعمتونه کې له نعمت بخنه د الله لوی نعمت دی او الله وې ورزوان من الله اکبر الله رضا ډیر لوی شه الله د زمونږه اوستسو د ټولو نهسی کین کمن هو خاالدن فار آیا دی دی پشان د هغهه چا چې هغه په غور کېوي یو طرف ته دا سړی دی چې ددننه چاپیره سور نونه بهږي لکن ن سبا صرفې د اوبو ن نهدي تاصوره غنیمت دی چې بجللي لړ شي نو چاسییکې په مخ کړړي چا, چا موټېیکی او چا ګیاه نمبر ګاډه خوې و لسانان رسي ځکه جل هوا کې یخ یوب او اکې او سره انوانین نو آگی تا خلق مندیوئی نو چی بیا سلور کسما نهرو نئی او وی جا نتو او سلی ملمد الله رب بلزتی نو آیا دے او آغا سوکچ اور کې پراتی دا کلا برابر دی و سکومان حمیمان او سکول جبتی باندی اوبا گرمی فقط و آماؤاهم نو پریبا کی دا کلمی دادی اللہ دی مونگو تاسو طول لدین پنا راکی و آمینہم مینستمیو الیکا دا تقسیم د دا کفارو کی دا کاف امن هم وَمْ باز درینه منا غدین یستمو الهک اجو کید تا حتی تر دی پوری زخر جو منندک چې او دې استاد خانه خدا غوګی په غلط نیت خری نج استاد خانه اوزی قالو للذین اوتل الماء وای دې دی دېلم دی خاندان اتا ما زکارانفا دې سڑی سو ووسو ما اوس مطلب څه دی اجه تل استض نه لم دف الله کوی دد مطلب دا یره زمونږ خدا داسې ډیره توجو نه که نه مونږ خو ډیر مصر ی دا پټی دی او دا کار وبار دی او دا دا چل دا دا, دا دا چللی دل د چې کو کی داسې تجو کې نهی خو ماذا کالې تاسو غګارې کاره میشتې او ډیره ناستته ولاړم ده بل دا, دا چې مونږ ډیرو مجلونو ک ذریونهو په ډیرو خبرو پوهږه. دا څه غوسره ورو وخت نه سي په مطلبم بوہیږي ما ذا قال انفا دي سړی اوسوي دا لوی سړی نه تا د دنیا په اعتبار چې ځان تلوي وي لوی پسما سلاوشوم کنه نه ده ځان کی بهار ته کې سوکته بوسو کی جره استادې دا سي ها بس سوام نه خو خیال نو دا په خوانی قران دی کولای دا غده منافقين چې دا د منافق صفت دی هرې وي ما ذا قال انفا ولا کل ځې د کسانې تو به الله والله کووبیم چله مهور لګولی د ددی په ژونو ته به هوا هم او دیتابداری کړی د د خوای خپل بیان د حالت د مومنکر کوي بیان د حالت د موین الذيې نته ده کسان چې قبولی که زیاده هم خودان زیات په کد دپار الله دایتته په تقواهم هم تخواوا هم او تو فیک بور کېدي لره د تخوا او د پرزګاره یا وآتاهم وربکی اللہ دی لرا بدلا تقواہم دا پریزگارہی د دی دا دی د پریزگارہی بدلا بول ورکی فحالی اندورونا دی انتظار نکئی اللہ ساتا مگر د قیامت انتاتی امبق دتان چرابشی دی تناسا پا تکت جا اشراتوها کنن راغلی دی علامات دا قیامت دا قیامت علامی راغلی دی او سباتی نی علامات د قیامت ذکر دی تکت جا اشراتوها یقینا د اغلی دینه کې د قیامت نه تاسو چې د عیسی علی السلام نه انکار کوي او ګوره کړه قرآن وي کډ جاء اشراطها د دین نه اغلی دی د دین نه وی راغلی دی د قیامت نه خامخا راغلی نو ایداب د تاسو چې کمی ذکر کوي دا د قرآن نه خلاف دی چې عیسی علی السلام ب بیا راځي قرآن وایي د قیامت نه هی پورا دی لکه دروغ دا مطلب نه ها جا اشراطها اکثر نه د قیامت <سلام> راغلی هغه که راي مطلب چې ټولي راغلی د نور نه دي پاتې نو قران واي اخرجنا لهم دابه من الارض هم ان الناس باياتنا كانوا لا يقنون دابته الارض بروزين دا سي په تاریخ کې وخیا چې یو ځناور راوتي اصل کو سره خبرې کوي حدیث هوته نه معنی نه ده قران نوم مين کوي قران هم دا کوي چې دا سي ځناور بروزي ته خبري وکړي نو کوم دا غي کې صرف یو تا تعویل جا کړل چې مراد د دینه حضرت عمر د ټولو مفسرینو په رات کړي د اد د روغ او غلطه وي حضرت عمر ته نه ده مراد ډیره غلطه خبره ده د ابۃ الارض څه مكنه به او شارویرو دي نو د دې مطلب دا دي چې اکثری نه خې نور په صحیح احادیثو کې غني نه خې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غني نه ذکر کړي دي لکه د میشکات حدیث دی دارنګ نورو هم ذکر کړي دي چه انتا لدل آمتو ربتها لورب بمور حکومت کوي انترال حفات الوراتا رعا الشائع یتطاولون فی البنیان اغا کمزوری داسی کمزوری چې د پیزار درک بین لگی ده لوی لی بنگلی بجوڑی اغا بل نبی علیه الصلاة والسلام وئی چې وکانا زعیم القوم اغزلهم د قوم مشر برزیل سڑی لکا ابن لکا برازیل زوی درازیل بدقوم مشرین دا د قیامت نه کی دي غن دا سه نور نور او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای سایب کا لا یبقا من الاسلام الا اسمه ته اسلام به تشنومي ولا یبقى من القران الا رسمه د قران به تشل فاس بعدین دا د قیامت نه کی دي وی فانا لهم سنگ بعیدید پارا اذا جاءتهم کلا چراشدت قیامت ذکرام قبل اول دنسیت دلی бяد نسیعت د قبول لټم باندې فالم پوشا انه لا اله الا الله تمش تلایک د څنګه مگر یو کیواز الله دی امام قرطبي رحم الله يوصو مطلبنا بياني ويولاو فالم پوشا ولي پیغمبر نه پوي د پیغمبر په توحيد نه پوي د نه نه فالم بالخبر اليقيني و يقيني خبر صرف پوشا انه لا اله الا الله کنيشت لا یک د بندګای مگر یک واځی الله دی یعنی تهو داخل په ذریته ته پتا چې الله نه الہ بل د بندګا الایک نشته او اوس مله تیاکینی خبر درولېګ نه عقل نه کل دواړې اوسایشه به مطلب دا عالم انه لا اله الا الله همیشه د پاره دا مسلېات ساته ظاهرن کې به علم همیشه د پاره بیان ودا مسله چې لا اله الا الله نشته لا یک د بندګای مگر یک آوازه الله ده او بل دا خطاب ظاهر کې نبی له سلام ته ده مراد ته نو امت ده نو فا لمزان پوکا خیز دکا دا مساله انه لا اله الا الله نشته لا یک د بندګای مگر یک آوازه الله ده د دیو جن علماء وای یو سړی لا د دې کلمې معنی په خپل جبہ کې نور دین دا سړی مسلمان نه دی بل لا اله الا الله سما نه دا دا یو سړی له په خپلې جبه کې نه ورځي هغه دې په نه دا مسلمان نه و مجرد الاتیان بلفظ شهادتين من غیر علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يسير به مكلف لا يسير به المكلف مسلما ويصير في اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله د دې په جبه وېل پدې باندې دیب انسان دې او کپیری دی دا مسلمان نه ګرځي سو پوری چې د زړه نه د دې په معنا پوئګین او د زړه نه یې منلي نه یې ځکه قران وحی پا علم ځان خپوکا انه لا اله الا الله finish تلایک دمنګای مگر یو کیواز الله نه واستغفر لذنبک مخنه غوړل د پاره د بوج خپل پیغمبر نه ګونا نه کیي مخنه واړل د پاره د بوج خپل دلری کولو د بوج خپل وللمؤمنین والمؤمنات غړه د ماماننو سړلو مومنانو, مومنانو خځو دپاره والله یاالمه تقللهواکوم الله پوهږې په ځای د ګې د دوستستاسو په ممسلاکوم په ځای دی د دیره کې دستاسو پهقولول لینمنله لانو دلت سورتون د حالت د منافقانو و یا کسان آمنو چې دا د ایمانې کړی ده شخ د لور سرې ف رحمن کې دا کوي چې دا د ایمانې کړی ده. ندئی سوئی لولانوز زلت سورتون ولنشی را لگلی او سورت چه باغی که حکم ده جہا دی ای فیضاون زلت سورتون هر کلچ راولے گلشی او سورتون محکمتون دکلک مزمون والا وزکرا فی القتالون او زکر اکڑی شی باغی که ده جنگ دا ایت اللہ زین فی قلوب مرزون نتبوینی آقسان کزرونو کی مرز ده منافقت دیں این زرون ایلے کا گوری بتاتا نظر پهشان کتو کاتو دغچ چې بې اویره شي باغ من الموت دجه د مرک نه الله وي چې کله بیجهات فر شي په بیا به تاته داسې ګوري ته کې نه در د و س د د ساي په اولهله هم حالاق دد دپاره پهتونوه کوولون مارووفون تا بداري او خوې نه دا ددی ده ډیره بهختوه خ روله هم او امسالو الله مروحلمانې اللهمه آلوسی روحلمانې کې ي. فإذا عمل امرؤ كل جه فرس جهاد فلو صدق الله قديرشت نه کلی وی الله سرخطه واده لکان خیر الله من ذا بو غرض د دې لپاره فهل هسهتم ایا نضییئ تاسو یقینا میضیئ هلپ منا دو استفهام دا دا استفهام تقریری د یقین دا هل هسهتم یقینا تاسو ان کتا سلوکومت در کډې شو ان ته لېته کومه کتا سو حکیمان ان تو سیدو فل عربی نو فساد با کوي پس مګه کین رب ال عزت وی چې د مرګ نه خو یاری گئی د مرګ چې ذکر وشي د جهاد تذکرو شي نو تبای بسل نی ما مرنی ما کته سم خبرې دخلین نه وزین او کوم حکومت ته میراوي شي نو فساد با کوي پس مګه کین او تو کتو ارحامکم او پرې کوي بخبل ولای اولایک الذین دا کا سن می لاناهم اللہ چلا پا دی لانت کل دی فا اصمم نکان کڑی دی دی فا آماب ساراهم اوڑن دی کڑی دی سرکی دی افلایا تدبرون القرآن آیا دی سوچنے کئی قرآن تا اما لا قلوبین اکفالوها ریاد دی پا زلونو تالی لگی دلی دی اکفالوها کی اضافت دا تالو شو دی دی زلونو تاها تالی دی زلونو یعنی دا ہری اسی سرداغی مناسب تا دی خو د دروازي د یوشان تعالی دنو کتاب د بل شان تعالی دا انسان د بل شان تعالی هغه د الله رب ال عزت طرفه محور د جباریت دی ان الذين ارتدوا علىات بارهم یقینا غسان جو اپوسل بخبلو شاګانو من بعد ما تبین له الهدى قصد دینه چخګار شد ته هدایت او شیطان سوول لهم شیطان خیسګړی دی دی بد عملونه و املا لهم الکد دی دا مانو الکین و عملا لهم تفسیری ماجد دی کی مولانا عبد المجید دریابادی رحمہ اللہ ددی او مانا کړی دا و عملا لهم اور انہیں دور دور کی سمجھائی و عملا لهم ہدایت د ډیر لری لری خبرې را ماخې تکړی شیطان وتبد ملونه کي سټکړو او دلری لری لری خبرې وتر ماخې تکړی عصمت تبې کې رسول پر ایمان لانے سے فلا فلا مصلحتیں فوت ہو جائیں گی اور فلا فلا نقصان لازم آ جائیں گے وہی کہ پیغمبر باندې دی ایمان راړه نو شیطان وای ګور دا फायदा به پاتې شي دا به پاتې شي دا نقصان به ضروري سي دا کدی زمانہ کې وای چې د پیغمبر په سنتو دی عملو کو قوم بری فریږي غم د پیغمبر په طریقہ کوي سوک به د سره غم نه کوي دعا له بدین رازي جنازې له بدین رازي خادې د پیغمبر په طریقہ کوي به د خواله ناراضي و املا لهم دا دیر لری لری خبری و ترامخی تکڑی گورا وی ذالک بیاننام کالو دا پدی وجہ چی دیوئی لیللزین کاریو پا بارد کافرو که دا لیللزین حقی کسانو تا کاریو چا غی بد گرنی ما حقی کتاب نزل اللہ چلارا لگلده سانو تیوکم زرده چی منبستاسو تا بیداریو کو فی باز الامر پا باز کارونو که وی دې منافکانو عملونا برباد دیو زګر دې دې کافرتو هیڅ تاسو به مانو والله یا علم <مترجم> اسرارهم الله پوهیږي د په ډو خبرو شاولل الله رحم الله رختیاویلیو او اګه قران مجید چې د منافقانو کم صفاتونه ذکر کړي دي د دې زماني د صاحب اقتدار طبقي وي بلکل اک حالت دو صفاتونه په دې کې موجود دي فكيف سبد حال بيد ده اذا توفتهم الملائکه تو کله چې ووف کې د لر روح کې روحې رااخلی ریبوونه ووجوه هم نو یبه مخونه د په اتباره هم شاګې دد ځال ک به هم دا په دیوج ات بهو چې دتابداری کړی ده ما خت الله د هغې خبرې چلله ی خپ کړی دی وکریورې ځوا هو اودی بعد د رضا دره اد الله په اخب تو له هم د الله بربات کړړدي د د عملونه. ام حېبلله نهفی کولو ب مون آیاګمان کو یا هغه کسان چې سړ کې مرض دی الله یو خړجلله غانه هم چله به خکاره نه کې د د یو ک و ح د دا به الله کاره کوي ولا ننشو کم مونږ غختېلو نشو کمونګ او غړوله آرا نهکه دا منافکان په ټولو نخو سره د د کې دا دی ولا ننشاو ک مونګ د كَهُمْ که هم مونږ به اوخ یتاته دا فَلَعَرَفْتَهُمْ په ټولو نخو سره ف ته هم نو طبې پیژې بسیما هم په نخ سره الله که و غواړم ټولې نخې د منافکان او د تومه چې بس دغ نخ په ذریه به طب د منافکان پیژې خو څنګه چې لا به ممتنیاتو راځي د خبره مطیا ده نو بیا او پسې دا, دا, دا بله هم مطې ده په الله مشیت د هر یو صفات د خودلو نبی اسلام تنو کړي نو چې نه وکړنو ټول منافکان په ټول صفتونو باندې نبی اسلام نه پیجن دل خو حسنه صفات او تفضلهم ولا تعرف ان هم فی لحن القول ته په پیجن دی لره په طرز د خبرو سره فی لحن القول په جالا کو خبرو کین دایب دخلی جالا کین دا یو صفات د ذکر کو والله هو عالم اعمالکم الله پویږي استاسب عملو باندې بایو صفات زکارغو په دې باندې هر منافق هر ټیم کې نه پیجن دی کېدو ځکه چهاری او منافق په هر ټیم کې با لهن القول نه استعمالو داسې خبري به نه کولی زګا نبی له سلام د قران وای جو من اهل المدینه و ممن حولکم من الاراب منافقون و ممن حولکم من الاراب منافقون و من اهل المدینه مرضوا النفاق لا طالهم سورته ذوبہ غالبا او سوره دوبہ وی ول نبلوا انکم خامخاب مږه امتحان کو پتاسو حتا ان علم المجاهدین منکم ترویج اخهار کو جہاد کو ان کی سدا سنا وصابرین او صبر کو ان کی ونبلوا اخبارکم مږه امتحان کو د حالات پتاسو اخبار پمانه د باطنی حالاتو سره دی مږه امتحان کو ساسو د حالاتو ځل کې د اخلاص دی او کو منافقت دی یا الله دا فرق راضي په جهاد سره مونږ تاسو ورزش په جهاد کې مصروف یو کنه یا چا سره مات به جهاد کې دي چا خپل ماته په جهاد کې پیغمبر علیه صلاتو وسلم وي د قیامت پرځو یو سړی راغی او د جهاد سنا سره خوپی دا خوش قسمت انسان دی چې هیڅ نه خوپینا او د پدې خپل عمل خطاوم نه دي چې رما ټول عمر کې جهاد نه کړی او دی مرش نو نبی علیه وسلم د منافقت په یو شولبه باندې لړ او کمس کم په زړه کېاحساس به کار دی چلله د مونږ او تاسوه تجیات کولو د الله په لاره کې توف ان انلهنه کفرو ب شکه کسان جوکوو فروکوو پهصد دوان صبییل الله خلکې بنکړه دلارې د الله نه الرسول ش ق رسله او خلافکو د پی غمباله من بعدې ما طب ی نه له هو ده پس د دینه چخکاره شدي تهدایتته ل اللهشي چرې به ضرر وورې کې الله له حسم په صیح به تواعال ذر دای چ الله باور باد کیدای عملونه یا ایوه اللذین امنو ای ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابع داریو کید الله تابع داریو کید پیغمبران ولا تطلوا اعمالکم عمل بربادو یخبل اعمالونه ان الذین کفروا خپل عمل مبربادوی عمل څنګه بربادیږي چې سړی خلاف کید پیغمبر علی صلواۃ و سلامنا نو زه ګالاوی د الله د پیغمبر تابع داریو کآ خپل عمل مبربادو ان الذين كفروا بشكاك سانجو کوفر وک وسدوا عن سبيل الله او خلقی بند کړل د لارې د الله نه ثم ما تو بامل سولوهم کفار نو دی کافر فلن يغفر الله لهم هي چرب الله بخانونه کی وَرَ دی فلا تهن نو سستیا م کوي وتدو اله سلمی کافر صلهتا وانتم العالون تاسب یزورور ورسول حق قلنا رضانی دین و د صلح درخاص کول دانا ناروادی کا. کافر مخک شو هغه چې صلح کونه وې راغله بیا وسره صلح وکه هم مخ نه کافر ته د صلح درخاص کوله خو سا غصه صلح پریدا پریدا دی وی دی چې ما خپل غلامای کیو اخلا دې داغه په غلامای عمرزادې فلا خولی خو مسلمان نه دی کنا فلا تینو سستیا مګوي وته دوی ل سلمی مرا کافر صلح ده انتمل آلوونه تاسو زه وړه والله اوما کوم د لا دا تاس سرهدي تکوم عامله کوم ه چریبا الله کم نه کې ستاسو دپاره ستاسو عملونه ان نهمل حياتو دنيا لاب واللهونه او قط چې مړ به شم اللهکو جهات د نځونه د دنیایا دا جون هیڅ نهدي انمل حيات دنیایا ب شکه داجوان لګ لالوبيدي ولهونه تم ماشي دي وَتَتَّقُوا ته کو ځان هم بچ کو چې کوم وجوه کوم در بهې دا له الله بد لستاسو ولا س الکوم مال کوم نه غواړی الله ستاسوونه ټول مالوونه ستاسو س الکو مووه غواړی تاسوونه دا ټول معلوونه یخت او زورو کې په تاسوته خالوونه بهخ کوي یو خړ داس غانه الله ب کې نستاسو د اسلام سره انت اولای خبر ش تاسوی خلکو هغه خله کې ها تم ها اولائی خبر ش تاسو خلکو تو داونه چتا تاسو را پل لېږئيلیتون فکوفی سببي الله چې خررجکئ پهلاه د الله کې نوستاسوسه حالت دی فمن کوم من ی بخلو ځستا سناغدي چې بخل کوي په من ی چا چې بخلو فانما په ان یخلو نفسې بخل کوئ په نقصان د خپل ځان والله اوغنیو الله د په انته مف کو او تااسې غریبانان الله به حاجتهدي او تاسو ف کي ممسکان ی مختلفاج الله ته په د دوللو ک تاسو مخواړو تا. ی تبددل کوو منغیرره کوم بدلې برولی الله بل کوم سستاسوونه سله کوو ساله کوم یا بشان امدیازات د دا صورتت م پتکال پتکابل د صفاتو د مؤمنانو د مشرکانو بل لا صورت ممتاز دی په ډیرو علتونو د جهاد بل لا صورت ممتاز دی پناکار صفاتو د منافقانو باندې بسم الله الرحمن الرحیم او څلورم داسورت ممتاز دی تاسو لر نهروونو د جنت چې الله په دې کې تذکرہ کړی د دا داغې تصریح کړي ده سورت الفتحہ دا مدنی صورت دی اته زله خدمه ته ترتیب کین یوصل یول سمبه پنزول کی پس دا سورت جمعه نازل شوهین مخک سورت سره رد داده چې هغه صورت کې حکم د جهادو نو پدی سورت کې بشارت د غلبي ورکه اشاره د جهادو کا غلبہ بل لا درکین دې مآخې سورته کې حالات د منافقانو ذکر شول او هغه ایتي سوال ذکر کړم نو دلته حالت د منافقانو ذکر کوي خو طریقې بدله ده دریم مآخې سورته کې وایي چې کافرولو د صلح داوت مو را کوي نو دې سورته کې وایي کچته هغه درخواست د صلح وکي نو صلح کوي بل بصورت محمد کی نند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو نو پوری صورت کی دنبی نبی علیہ السلام عظمت ذکر کین اوصرا صحابہ او تل صلات ذکر کین داوت صورت بشارت به مومنان او د غلبی او د فتحین سورت درې یې سي دي او ول هي سا پوری دیمه تر تلسم پوری او درې مته اخر پوری پرونو م نه ایسه کې پنځه خبرې دي دا څلور غټې خبرې اول بشارت مؤمنانو ته دو بشارتونه مؤمنانو ته پرونو بیايات کې اوسلورم کوي دیمه خبره د دعوت توحید نہم آیات کی برہم خبر ترغیب تابیدارے د پیغمبر ته اتم آیات کی او سلام خبر بشارت مومنان و مجاهدین ته فلا سم آیات کی انا فتحنا لك فتحا مبینا من غلب بدر کل یا تعالی فتحنا اخرا بفتحنا ما نذا شیخ القران سے دپندای ظاہر القران کی وہی حکمنا لك بالفتح انا فتحنا لك مونږ فیصله کړې د ستا د پاه د غلببي ف هم مبین د غه بښکارهلیفره لکه الله دی ما تقد دمه من زمب کو چې مخکې دی شوي د ستا د بوجه په ما ته خراغه جوروست را و یو تممنې مته او پور ب کې الله خپل نمهته علی کا و ه ک سرات مستقيمه مضبوط ب کې دا لره په لاه یخفره لکله هو بخه وکې تا ته الله دغې چې مخکې تیر شوي د ګونهستانه نو پغمبر خوګوننه کوي انورشاه کشمیې رهې محله معه کوي مرات د ضمونه الزامات د کوفو دی د معنا به دا شي چې یخفره لکله او ما تقد دا من زمب کو دی د لري کې هغه مخکې تیر شوي دي من زمب کا د الزاماتو د کوفارونه پتاباندي اماما ته خراغ چېروتورا رواندي یعنی دا منافقان دا کافر چې په تاکم الزامات وایي که مې بده در باندې وایي غلبا دل زقدر کوم چې د دې دا الزامات ختم شي او په توګه لګیته د الله پیغمبرین فتح مبین ستووی پیغمبر علی صلاتو وسلم خوګلی دلو جوړیزه سره د صحابه ونه فلما بیت الله نه مي طواف کړی دي عمره مي کړی دا او سوق می ملیږي د سرونه خړی او سوق سرونه لنډي نبی علیہ السلام چې صحابو ته ډیر خوشاله شول نبی علیہ السلام سره د صحابانو روان شول هدیبی کام ته چې رسیدل نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی الله عنهم کی مکرمیتولیغه چې ورشه وتاه ایته وایا موږ دمرې لار از جنگل نه راغلی صرف طواف وکړو عمره وکړو بیا واپس راځو هغه ویدا سي نه شکی دې موږ تاسو نه پریدوئ هغ کسان بتلو را ته خبرولهسم نهخواړو یر کې یو سړ راغې هغه چې خبرې وکړي شرایت دسول هی کې خو دی شو په هغه شرایت په ظاهره ټول د مسلمانان خلافو ځکه چې هغې شرتونو کې یو شرط ده چې که به مسلمانانو کی یو سړی کافر شو پس هغې کافر وله دی ب نه اپس کوي او که کافرو کڅوک مسلمان شو او مسلمانانو سخره راغې بیا واپس کوي داسی نور داسی دا نور داسې شرایط چې د مسلمانانو د کمزورۍ وو بلله چې یو څه ګال بتاس وو واپس ځی عمره له ناراضه ای بل کال برازه ای او چې رازه نه هم به وسلی د سره نه ای بس صرف د حوالہ برازه نو نبی الله صلی الله دا ټول عمر علی صحابه پریشان وو حضرت عمر ودا الله پیغمبره دا مشرکان په باطل دیو کنه وی آو مونږ به کوي کنه وی آو وای ز مونږ سره به الله امداد دیو کنه وی آو ای دې عربیا څنګه ولې دا اشرا ای ایت مونږ ولې مونږ نبی له سلام می زه په پیغمبر يم بسوي زه امیر يم زم ما بمنی د ماشين لګیدل له بار داسه شور دی وګوره کله کېدلې نو دا شرایته بی اومنل نو الاتی تفدہی دا فتح مبین او طویل وی وی وېداڅه کا چې دا د اسلام د لوی فتح ذریعہ او غلبه سبب وګرځیدل چې رافتحه د مکه و دا او دا غټم باندې چې مؤمنان را روانو نو د دې ته یادو پسونه باندې او چې کله دا صلح هوشا د هغه نه پسو کافر برابر مسلمانانو سره بیناسته ولاړه کوله نه حقی تعالی ایمان نصیب کو چې سود وکاله تیرېدل او بیا نبی له الصلاة والسلام بیت الله تراتو رضی الله عز ورالحکر و سرهدی دوره خلکو ایمان راوړو ځکه الله دی توي فتح مبینا وینصرک الله نصرا عزیزا او د دې لپاره چې الله استا اندادو کی نصرا عزیزا امداد طاقت والا امداد عزت والا او صبر دسته هو الذي دللا غزاۃ انزل السکینه اچراویلی گله تسلی یی قلوب المؤمنین تصلون المؤمنانو ورې حالان کې ساب ډیر جباتیانمو او د پیغمبر وړند دی نه الله ددی پهې زلونو آرام ما را او ل دادو ایمان ایمانیم د دپاره چې زیات کې دی ایمان سره د ایمان دد نهوللهجننو د سماواته لکه ایمان زیات و که نه تف سرې ماجدې په دې ځای وګورې ډیکل باې کړ دی ایما بوهې فره الله چې ایمان نه زیاتې دغې سمتب دی و یو ننفسې ایمان دی. ولې بالغې کی زیاتہ او کمی ناراضي یو اثر دی ایمان دی دغه اثر هغه اور غزان مشاهده ده چې هغه موږ وینو چې هغه زیاتېږي او کمیږي ولی کپاغه مطلوب ایمان کې کمه راغنه به سړی کافر کیږي او زیادت پای کې متصور نه دي نو چې زیادت دا زیادت او نقصان به ایمان دا اثر دی ایمان دی وللله جنود الصنوات خاصا لا لا رضی الله کر د اسمانونو ولر دې د زمکه کان الله ولیمن حکیمه د الله په یو حکمتالله ل یو د خلال مؤمن نه د دپاره چلله دن نه کې ممنان سړی په مؤمنات یو ممنانې خځې جننا تن جنتونو ته تجری چې بهیږ به من تحت حاله نهرو لاندې غې نه نهروونه حالی دی نه فيیا با دی باې شي به آتیم لری بهله دد نهګونونه ددی تلیفونه ددی پهکانظالې ق الله فظه ظما۔ او ددا پنيز د دا الله کامیابی ډیر زیات لوي الله د زموږ د ټولو نصیب کین ويعذب المنافقین الله ګره د دې صلح یو سوسه مرات ذکر کړه یو سماره ذکر کړه لیس دادو ایمانن. دو ایمانن دوی ایمان مې ذکر کړه لیو د سیلالمومنینا دا درې ماره سماره ذکر کړي ويعذب المنافقین والمنافقات چا صبر کی منافقانو څلو منافقانو خذلا مشرکینا و المشرکین و المشرکات مشرکان و سڑو و مشرکان و خضولان ازوان نین بالله ازوان نسو چه گمانونا کئی پا اللہ بانده گمانونا ناکارا ده ده گمان سو کلج پیغمبر علی السلام عمری لراتا نو ده منافکانو وی د را ده پیغمبر خساجی بسرده د ده دشمن ملک تا سی ده آغی خلی لزی وی تا ده, ده, ده خیال لی وی خوی ده واپس نرازی ده آغی نبسنگا واپس ر ا دا به وی وه ومحبوب لیدل دی چه سوک سرون اخرې سوک سرون لندای وی دا سولل شی وی چايده سر رس چل گئی دا منافقانو دا ګمانو چې دا پیغمبر دروغجن دی خو به دې د خپل ملګری وجنی دی ته نه دی واغې مړکړنه دی الله وساس خدا ګمانو الیم دایرتوسو وی دی په دې باندې مصیبت ناکارا تغزب الله علیہم الله غضب کړل په دی ولا نہم په دی لانت کړل دی عاد دله همجهنم تی کړړی د لله جانم په ساعت مصیره بیر بد ځای د ورتو دیوللهجننو د سما وااتې ولا د خاص الله لړدي لهکارې داسمانو دا د دا ځمکوو وکان الله زیید نهکیمه د الله زورهه حکمت والله انناارنله که شاهدم و مبشره ایمان او د پیغمبرله حصله تو سلام نصرت ته ترغی کوي چې ایمان راړیو د د ام دا کوي. ا دې پیغمبر علی السلام صفاتونه ذکر کای نه ارسلنا کا بشغۃ لای گلیمگا شاهیدن بیان کوونکه د دین ومبشرن زیر ور کوونکه ونذیر ور ور کوونکه لتومنو باللہ دغه پارچ ایمان را له تاسو بل الله ور رسول یو پیغمبر د الله وتو عزرو چ امدادو کای د دین دد وتو اقرو او عزت کای دد وتصبیحو او کا بیان کای دد الله بکرتا واصیلا سہارا و بیگا دادو پیغمبر درالی گلو مقصد دیں تا پیغمبر کارس دیں شاہداً مبشراً نظیرا دو امت کارس دیں تو عزروہو توقیروہو وتسبیحوہو بکرتا واصیلا ان اللزین یبایعونکا یکینا ناکسان چی بیعت قیدتا سرا انما یبایعون الله دی بیعت قید الله سرا یا اللہ لا اسد اللہ فوق الدین پرته لاسونو دے دی مطلب سدی کله جی حضرت عثمان نبی علیہ السلام خضر اترو للی گلو کفار ول دیسار کوم دیکھو غلط خبر را نبی علیہ السلام په اطلاع شو دسا صحابی حضرت عثمان هغه شهید شه بده نبی علیہ الصلوۃ حضرت عثمان حد دردی مینو ډیر زیاته خو ډیر مینه و سلام نبی علی السلام صحابو تاوی دیوونی دلان دی نبی علی السلام کیناستا اوی رازی طول بیعت کهو چی یا با دا حضرت عثمان با در اخلو او, او یا با طول شهیدان کیو صحابو ام با سر بیعتو کهو بیعت شروشو که طول رازیو بیعت کهی کافر و تجپت اولا گی دا چو خبره خبر خداسی دا اگه سلیر اولی گی جداتاس دا غلط اطلاع را راغلی دا حضرت عثمان جام دیبی هغه رسوله خبر وشي خو بهر حل دی صحابه زان مرګ لور کو دی وی چې مونږه لګيو کډی رو وصلشتو کنيشته هغه پیغمبر مخ کینو مونږ بور پسیو بے بزیه مونږ بور پسیو jihad لا ان شاء الله نن دای دا نبی له سلام سره بیا یاد کو الله دا غبیات تذکرہ کی په دې ځای کې دینه دوه خبره معلومه یوه دا چې پیغ علیم الغیب نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم علیم الغیب یننو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فتقب اللہ کیدان دیمه دا معلوم شوه چې بعض خلک درود پیش کیږي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا عرض نه مونږه منکر نه کو خدا پیش دل څنګه دی دای وی نبی علیہ السلام ته لکې کیږي فلان کی او سړی دیو بیا تا ته درود هغه درود ویل له پتا باندې دا عرض نشته کدا عرض وې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کپدې درو رزوکې اسې درود نیولنو تقریبا 3 ماسکی سرادې تیر شوی ماسکی سرادې تیر شوی دو دی یا درې دی یا پنځنی او بهر حال سنا صد موزونه ټیم خو به تیر شوی نو پخې کې به حضرت عثمان درود ویلې کبه نیولې لازمی خبره ده چې به او دا غي ارز بم شری دا ارز مطلب څه دی پیغمبر علیه السلام ته به هم پاتنه لګی چې وفات او کو جون دی ند ارز دا مطلب نه لبلې ییګین فلان کې او د فلان کې او د فلان کې ملک پتا درود وای دا غلطه ده ها ارز کیږي څنګه دا غي اجر او ثواب او الله نبی صلی الله علیه و سلم ترسه یی بیات الله تذکرہ کین نجدای تیرا زمونږه عملګری بدای کړو و یو سجلو کو نو یی دا ما مل د مرگ نه رسو دا خو جنډونی کې دا معمول نه و نو ته جمرګ نه ته هم رګ نه و زم داسی جون له واه علاقه څنګه چې دنیا کې ژوند دیو دنیا کې به نه پښ کېد په دا تقېت چا کړی دی دروغ وایي دا خبره غلطه ده عارض د اعمالو عارض د درود یو عارض د اعمالو د پښ کېدل له اعمالو دا نشلی تاسو مد دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا غلطه خبره ده ها عارض د درود شته جناب رسول الله باندې اوسړي درود وای دا غي اثرات او ثواب الله رب العزت رسېږي ان الذين نو <تصفح> کسان چې بیاات کې د تا انما یبا یون الله د بیاات کې د الله <سؤال> سره ید الله لاس د الله ف کدیم پورته د لاسونه د دی مطلب ددي دا دی چې الله ددی پلووس خبر دی فمن نه چاچ مات چېمات ک فانما بیاات په ان نمایان کو سواله نفسې ب ماطیدي لره په نقصان د خپلدانان په منوف چا چې پورالو کو بما پههغې ی الله چې الله د د سرهوا احد عليه الله جدااده کلی باغي باندې د الله سره فسيوتي اجر ناظيم زردي چې الله باور کيدل له اجر ډير لوي سيقول لك المخلفونا ديز اي نظيم باب ايات نمبر 18 پوري او پدې کې جوازير دي منافقانو ته او د دې لسکباه ذکر کړي او په اخر کې ذکر د درو قسم مازورينو سيقول لك المخلفونا زردي چې وايي بتا ته رستو باندې ګل شي نه لارا بيد باندې چانو نا شغلتنا اموالونا نن مشغول کړو خبل مالونا فا اهلونا اخبل اهلو ایال فا استغفر لنا نبخنو غوالا زمان دپارا یا قولونا وای دی بیال سنتیم بخبلو جبو مالی صفیقلو بیم اغاسو چنشد دیدی پزرنو کی نکل تورتو وایا فمن یملک لکم من اللہی سوک بمالک شیستاس دپارا من اللہی پا مقابل دا اللہ کی شیعان دیو سیز ان اراد بکم زوران که الله ارادو کی په تاسو ته تکلیف او اراده وکم نفعان یا ارادو کی په تاسو ته فائدې بلکنه الله بما تعملون خبيره بلکې دی الله تاسو په عملونو باندې خبردار الله رب العزه الى منافقان چې غلط تراو پسی نو دایبوي یره زمونږه مالو او زمونږه کورونه خوشو دمنګ د بچو د حفاظت څوکونه نو زګمږه نیته نه نو ایتو توای بل ظننتم بلکې تاسو ګمان کړئ قلیبر رسولو چې چری بره اواپس نه شي پ غمبرول مومنونه مو میران خلله هلی مخپلو کوورنو ته دن چری هم اوس نظالې کفی کولوې کوم هستهکی شووه د خبره ستاسو زړو کې اوځونن تم ځون نه تاسو ګمان کړلو ګمان دا کاره ګمانڅ چې ستاسو ګمان دا چېدي پ غمبر سره الله امد نه کوي په کوون کوم کا او اي تاسو یو کوم هلاكيدن دبورن معنا کوي كي حالي کینا لفاساب اعقيدتكم وسوء نيتكم تاسو یې او اي تاسو یو کوم هلاكيدن کي زکه چا اعقيدم غلطه او نيتم غلطو, غلطو ومن لم يؤمن بالله دا في يخرى ذکر کي ام من لم يؤمن بالله ورسوله چا چيمان نه نه الله په امر د الله فَإِنْ آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَائِرًا همنګ <تصفيق> تیار کړل دي کافرو لپاره سائرن اور سوزون کې ولِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص الله لره دا به چې آسمانونو دوزمه کو یغفر لمن یشاء با خنا کې جات جو غاڑی او عذب من یشاء او عذاب ور کې چاله رجو غاڑی اکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کې مهربان سيكول المخلفون اذن طلقتم الى مغانمه با زجر بیا غ منافقان او دڅوکو پهد سه د هدبي کې نو شامل او د منافت د چې نه پاتې شوو یا کوول مخفونه زر دی چې وای بررو پاتې کړی شوي زنته لکتم کله چې ځای تاسو اله مغاېما حېلولو د غنیمتونو تا ته د سا خصوه چې واخلی دی له دی به وای بی چې ضرروونه پرده مونږه ساسو تا پیدادارې پیغمبر سره الله وعده کړیو چې الله بدله فتح درکای غنیمتونه بدلکای چې کله تاسو خیبر ته روان شئ چې هغه کمزور قوم دی ان دای به وي چې موږ هم د سره جو یوریدونا غوالي بدای او یبدلو کلام الله چې بدل کی خبره ده الله فیصله ده الله کل دور ته وا هلن تتبعونا چر به نه زای مون سرا بالکل بن زای مون سرا قال الله من قبلو دا کشان دی ویلی دی الله د دی دینه مخه تبو تو ايت بي دا غنیمتونه د خیبره دا خاصتي د اغه چا د پاره چاغي په هدي ويه کې شاملو صلح هدي بي کې چې کم خلک شامل دي کې بوم اک کين تاسو بنځي فسيقولون زر دې چې ديبوي بل تحصدوننا بلک تاسو حسد کوي من سرا بیا بوم د دې منافقن الله څنګه چې اوس نوې راغلي پتاي بدګومان دي بیا هم در باندې بدګومان کوي واي بلک انه لا يفقهون الا قليلا بلک دينه پویږي مگر لگا الله یې په خپل نه پویږي په بلم غلط ګومان کوي کل المخلفين من الاراب ته اوه یا رسبه دګړه شو ته د باندې چانو نه ستو داونه الاقامین زردی چتا صبره ابلل شهیداسی قوم دا اولی باسین شدیدین چاوندان د جنگ سختي مراد دینه طائف وال دین یا حوازن او سقیف وال دین دا یو جمجو او صح کومو په دې دواړه چې د جهاد غرض او مقصد هغه د غنیمت حاصلول ندیم د جهاد مقصد هغه د ایمان معلومول دي چې په ریښې کې ایمان شتا او کنه نددی په تاباله لګی چې او مضبوط کوم د مخامخ شي دی سره د مخامخ نه کوئی بس تو هم جنگ بکوائی دادی سرا او یسلمون آیا بدی غالی اکدین فا انتو تیو کتاسو تابی دا داری اکلا یوتکم اللہو درب کی داسو لرا اللہ اجران حسنان اجر خیستا و انتو او او کتاسو مخوارو کما تولی تم سنگچ مخڑو لیو من کبلو مخڑ دینا یو عذب کم عذابا علیما عذاب بدر کی داسو لرا عذاب دردناک ل سالل اما حرا دا اوس اللله رب ل زتې ک کوي هغه ما زوره چاغې که د جهات نه پاتې شي نکونه پ دی ل سالل اما حراون نشته دی ال اماما باندې هر جونګونه والله آارې نه پهګړ باندې ح جګونه واللهل مریزی ا په بیمه هر جونګونه ک جات د لنډې چېڅکونه پ دی پهمنو ت الله چا چې تابيده راځي کله د الله په امر ده الله یو دخله دنب کېدل را الله رب له ځته جنت جنات جنتون د تجريج بهيږي من تحت النهار ولاند دغنه نهرنا امي تو الله چا چې مخوالو تتابيده راځي د الله په امر نه یوذب ه عذابن الیمن عذاب ور کېدل عذاب درت ناک لقد رضي الله عن المؤمنین دی زانا تر دو سورۃ دریم بعد پدی کی بشارت ذکر گئی مومنان ہوتا او د مومنان صفاتونه زجر ذکر گئی کافر ہوتا جواب د شب ہی په وشت ما ایت ک خبره شان د پیغمبر علیہ السلام او بنځم خبره شان د صحابو لقد رضی الله عن المؤمنین یقینا اللہ رضا د مومناننا هز يبا يونكا کلچدي بیاکودتا سره تحت شجرتی لاندی دورینا فالم ما فی قلوبهم الله پو یو په اخلاص او په ایمان چې و په زلونه د لایکی نو نتیجه سره وتا فانزل سکینۃ علیهم راولی کلا الا تسلبلی فاصابهم فتحا قریبا اور کلا دلارا فتح نز یا فتح د غیبروا مغا غنیمتونه کصره تن ډیرره یا اخوونه چېد بااخلیغیر له فکان اللله سیزن حقيمه او د الله زوره حکمت والله واده کوم الله واده کړې د تا او سره الله مغامه کیرره تن د غنیتونو ډیروته اخونه تاسو به اخل یاغا فجلله لکوم حاض متوار سره درړه دلا حاضی دا غبه یا حاضی د غنیمتونه د خیباره الله رب لدتی د ډیرو غنیتونو د سره واده دا ودالګه د خیبر د غنیمتونه باید لمخ کې درکړو چې د نورو غنیمتونو نه دا مخکې دي غنينو د نورو ډیرو غنیمتونو الله فائدې وعده کړو وکه فایر یان الناس کوم او بند کړل لا سونه د خلکو اساسونه د مکی ولولا سونه د تاسوونه بند کړو غنينو هغه جنگ د پر اراده کړو وکه فایر یان الناس بند کړل لا سونه د خلکو ولتكونه آیه تن عنكم ستاسونا ولی تکون آیتا دید پارا چشد آیا و نخالی المؤمنین دی پارا دمومنانو و یا دی اکم مستقیما او اخی تاسد اللہ لار برابر اخی اللہ تاسد اللہ لار برابر مراد دکفع ایدی الناسنا سشیدی صلح مطلب دارجه صلح حدیبیہ کی جنگ و نشو کافر الٰس لاسونه مسلمانانو ته ونه بل دا چې دا ټیم کې چې کله مؤمنان عمره لراتلو نو يهودو په مدینه منوره د حمله اراده کړي و هغه وی 84 د مسلمانان تلې دي مونږه پدې حمله کو ختم به کو الله وی د کافر الٰس نه موږ د جنگ نه لکی مل رو بچو جنگونکو دیہو می دی یہودو زلکی رو بچو بمدینہ باندران او بلا دلاوا یا وکرا د نور غنیم مغانم اوخرا سنور غنیمت ندی لم تقدروا علیہ شتا سم ایکادر شی بها اللہ ہاتقلی باہی با دیځکی او بلوم ذکر کړي او وصیت بیا روان دی ال تکي وامه تک دیروها تکدروها لم تکدرو عليها سنور غنیمت نبی چې تاسو لاس نه ورشي باغي قدها الله بها الله ها تکلې باغي باندې وكان الله والا كل شين قديره الله دې پارسز قدرت والا ولو قاتلكم الذين كفروا ته جنگ کړي تاسو سره کافرو لو ولول بارا بي باړو لوي شاغاني داوليو دا د منافقانو د زړه سوزوله لپاره وی چې منافکانو ستاسو خدای دام زړه کې او واه وسړکې نه داخیلات دا پیغمبر کمزوره دي لګی دي وسلو سره نشته تعفیر بهمل کی ختم به کین الله یاد ساتي کدی کافرو د پیغمبر سره د جنگ اراده کړي دا ټول به م ختم کړي دی دای بشاګانی ګرځولې وي ثم لا بیا بدهینو مونږه ولیان فنه رانه مدګار سله پهشان دطرقې د الله یا سونه الله مهرکړې د الله طرق الله هغه ق د خلت من قبللو چې دیره شوي د مخکې ونتهجدې سنت الله تبدیله طب تب چریون مې طرقې الله لارببد دیدل هغه الله دا چې د پیامبر مقابله کې کافرروله الله رببولې زت غ ب نه هو الذي کفی اومان دا لا غزا تجبنکړو د الاسونا اساسونه ايديكم انهم او اساسو لاسونه د دینه به بت مکه ته پني زديز مکه کی مکی سرا په مسجد حقې کې مرا تنقه ودي بیا دا اما نه بدای به بت مکه ته پني زديز کی مکی سرا من بعد ان اسفركم عليهم رستو د دی دینه چې تاسو یې زور اور کړی بدای وک ان الله تعالی بما تام ساسو با معلومه با ویلیدونکو مطلب سره نو ته حدیبی مقام کې او یا یا اتیا کسه د کافرو سره د وصوله په مسلمانانو د حمله په اراده رااله و چې را رسول نو صحابه الله همت ورکو هوله کې د ټوله یونیول قصاص خیالي سره چې د ځنګل ته لړشي چې کار لا نو کسه ظاهري لشه کنا نو ککر ها سر سره نوم بي و یو سره نو باغیولی کګهټای یو سره نو باغیولی خو کدا سی اوسار وې وینی چا سره ساتي ان به یلم به کوشش کړي لا کسب و وینند دوی یاره نسوي نو بعد دیم مر پسې شو لا غینه خلک یې ریګينا اوبیا ته کا سره غلی دي صاحب او پسې شو د توروالدي و اصلووالدي و د ایران نسو سره داسه دی وجني سلوي په بدنامو وې د ایران نسوي نا ټولې راونيو ول لاسړلې لپاره وسته پیغمبر علی صلاتو والسلام او ته زی حي حزا دې کړې خو دن پدې کې د الله د طرفه یو ډېر لوي راز وو وکأن الله بما تعملون بصيره د الله اساسه باندې د لیدونکو همو لزین کفروا دا کساندې جګفر کړي له وسد کو من المسجد الحرام او تاسو باندې کړي وي د مسجد الحرام نا والهدیم اقوفن ها قربانې باندې کړي شي ايبلغ محلل درا سیدون خپل زائدا الله و لې لې جوړ مونې کړو لې لې ظلمونه کړو لې زیاته کړو خو با پدی باندې تاسو مسلط نکړې ولي دامه دتونوي چې وردی پې وې دا وجه سدا وي ولولا رجال المؤمنون کنا ویس سلیم مؤمنان و نساء المؤمنات او خزي مؤمني په دې مکه مکرمه کې لم تعلمهم جتا سن پیجنایي لم تعلمهم چنی پیجنایي انتو تؤوهم تا چه تاسو با پیمال کئی دی لرا فتوسیبا کم نوبر ستاسو دا منهم دا دینا مار را تن نقصان مار را تن خبگان کہ غیر علمین پناپوی ایسرا لیو دخل لیو دخل اللہ مطلب داری چه ما دی سرد جرمونو نا لیل جرمون اکڑوخو ما تاسو تا پا ما کئی دا چڑائی حکم زکو نا کر چه دی کس مسلمانان دی پی جانا ینا چه دیش چه تا دا توری دل او بیا وسداخه پيایي دي دا بغي او رازوديم لي يدخل الله في رحمته من يشاء تاسمي پدې مسلذ کنه کړې د دې لپاره چې دن کې الله په خپل محرابانه کې چاله راجو غاळी دا په کې بل رازو او دا ولما ذکر کاين چې دی صله دو کفر هم لا ما تا کړو ها وي موږ خدا صله دي له کولا چې مسلمانان چې کم بي ندي به بدنه شي چې له څنګه صله که به مونږ کې هغه کې کم سړې مسلمانۍ کې مونږ به واپس کړو مونږ کې چې کما غیر او نه به نه واپس غي هغه خو بل سان چلو شو خبره بل الٹا شو hazardous تر اطل شو ان او مسلمانانو اخلاق کې دل دین ورده پوشو سمجته خبره پری وته چې حقیقت کې دا خو دین دې او دا اختیار دې زمونږ د خاصې غابته یع ایمان الله ربو دې دې سونو کې مضبوط کړو الله یې کې دا رازو لو تذيلو کچری جو دا شو د کافرو لا عذب نه لځ کفرو من بهذاب برکل کافرو لا من هم پهد کې عذا بهنالی عذاب دردناک از کوو اس جاال لځ نه کفرو کله چې واچله کافرو هیکلو بیم بخپلو زلونو کې حیتته غیرته حیت جااهلییتې غیرت د جاهیت کله چې کافرو زړ کې جااهیت ننګونی وو او د جااهیت سو بس وید به نه پردونو د جاهلیت نن دا کیته یو څه ما دا خبره په اخله کړې دا بس یو ظلم نه کړې دی اوس به مې سر خوی او کوم نه میفاندل الله سکینته الله رسولي غل تسلی ذ خپل طرفا على رسولي بخبل بغمر وعلى المؤمنین او مؤمنانو دا الله احسان ذکر کوي یعنی یو په عزت دريږي کنه مې بلم مسره په عزت شي والله دا یو په عزت شه نور میوتہ نرم کړو دا دا الله ربول عزت فضل او دا احسانو والزمهم كلمه التقوى الله په واست کړه دا داسه اوسره كلمه د تقوا په ریسګارای یو الزمهم نصیب کړه الله ديدا كلمه د تقوا خبر دادو افضل التراجم کی شیخ د شاپور معنا کړه او